Egunan, urria agosa dela. Bularko minbizia solasga ememaiteko, hainbat ekitaldi antolatzen dira hanemenka, elkartasun deika. Urtean Frantzian minbiziak iru ehun taltan bost mila pertsona jotzen ditu. Eeta ehunta bergeita hamar bost urte bete gabe, bi gizonetaik batek minbiziaren menturadu eta hiru mazteetaik batek zenbaki horiek bezain izigariak, tratamenduen prezioak, gero eta itzelagoak, gutitan salatuak. Neu segiten ez pada, 2008an, minbiziaren kontrako sendagaien merkatua, euntaberoita amar, miliar, eurokoa izanen da, sei urtez bikoiztua. Siguritate sozialaren gastuen euneko amaha tratamendu horien ordain zeradoa. Epe laburrean, jendagai horietariko batzu, ez tira gehiago ordaintzen ahalko. Pentsa ze egueretan, litaiken orduan, eriden gizon, edo emazte, edo auga. Ala inan, laboratorioek, ikerkuntzaren kostuaren aitzaki falsua haitzinerate maiten badute ere, tratu ilun bat zuen bitartez dira prezioak finkatzen. Enpresek, etekina albezain handia egiteko xediarekin. Adibide gisa, ikerkuntza kostua, Aspaldian, estaliduen leucemiaren kontrako senda gaibatek, latanoita amag mila euro kostatzen du estatu batuetan. Frantzian, oita amag bat mila. Eta indian, sortu duten eraginkortasun bereko generikoak, urtean, bi euro. Melanomaren tratamendurako laste jelduko den molekula berri batek, urtean, ehun mila euro baino gehiago kostatuko omendu eribakoitz. Inglaterran azken ogoita amar urtetan, koali sistemak bizi urte bat beroita amar mila eurotan estimatzen du. Eta prezio goragoko sendagaiak ez ditu ondurioz Seguritate Sozialek ordain zen. Nola emandakioke biziari prezio bat. Nolako elkartasun sistema emendik hamar edo amabost urtetat. Eta hau askiez balitz, sendagai berrien merkaturatzea, esperimentazio gutirekien egiten umen da. Eriak dituzterarik entxeguak pairatzen. Medikuek protokolo daitzen dutena, ardura entxegu terapetiko zerrenda bat besterik ezta. Borrokrasiak medikueri imposatu sistema. Eritasunaren behia heldu delaik, beldura sartua delaik, nola ez sinetxi aterabidea eskuetan duen adituaren ezanak. Hauda ere gure egin behar. Minbiziak jotzen dituen eri, galderak pausatzeko indarra eman. Eresistenzia egiteko, tratamenduan emaitzak eskatzeko, adiegoiteko, beren sendabideko kudeatzaileak izaiten laguntzeko. Hau bai elkartasuna. Gai arinago bat ondokoan. Izanuntza!